Mwenyezi Mungu ndiye madhumuni madhomoni ya herufi hizi e, tano kwa mkato ndiye mjuzi wa yote. Rahmati rabbika rahmatirabbika Zakaria. Hu ni utajo wa rehema za wako aliyemrehemu mja wake Zakaria. Idna da rabbahu nidaan khafiya wakati Zakaria alipomlingania Mola wake ulingano wa kisiri kabisa kuficha baada ya kujihisi kwamba umri wake umeshakuwa mkubwa na bado hakujaliwa kupata mtoto qal akasema rabbi ini wa ana al'azm minni wa ishta'a 'ala ra's shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya yae Mola mimi kemesha rofi kama ipapa na kitu changu kishawaka waka kwa mvi kinangara eh, shaiba kwa mvizi zilizotokeza ndani yake walammaakum bidu'aika rabb shaqiya na wala mimi sija kuwa kukuabudu wewe mola wangu sijakuwa mshupavu kuabudu wewe kuwa mshupavu kukuabudu kukuaktuote wote na kuomba wa inni khiftu almawalia min wara'i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 na kuomba unipe arabi kutoka kwako mrithi ambaye yarithu ni yarithu min ali ya Yaqub. Unyale mrithi atakaye mimi na akarithi katika familia ya Yaqub. Wajialhu rabbir Na Namfanye mrithi huyo ya mara wangu awe ni mtu Mwenyezi Mungu baada ya miaka 40 kupita akamjibu mtume wake akimwambia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 atupata kumfanyia jina yoyote mtoto ambaye akazaliwa akawa somo yake kabla huyu, ya yake kwa hivyo huyu haya katika dunia dunia nzima ya haya wa kwanza ni huyu Yahya bin Zakaria Kaal akasema wa Zakaria rabbi in an yakunu li wala Ewe molawe sipingi wala sikati tamaa lakini njia nyenzo Vipi sijui itawezekana kunadhibitiwa mimi mtoto wa kana timra'ati akira, wakati mke wangu ameshakuwa wa tasa wa kad balagha min al na mimi mwenyewe nimeshifikia uzee uzee mdhaifu nguvu sina tena mwilini Kala mwenye Mungu akasema kumjibu mtume wake huyo kadhalik kala rabuka huwa alayhin wa qad khalaqtu ka min qablu wa hivyo hivyo na udhaifu wako na utasa wa mke wako tumeshaamua amesema wala wako, hilo jambo nyepesi kukufanya wewe upate mtoto na kwani nini nisiweze kufanya hivyo wa kadh hali anhalni kumba wewe min qablu kabla ya kuwa hivyo hivyo wala mtakushia wala hukua chochote kala kasema bwana zakaria rabbir jalli ayatan kala ayatu kallam an-nasa thalathal zakaria aliomba kumwenyezi Mungu dalili itakampa matumaini kuweza kujua kwamba sasa hivi mambo yameshaanza kutekelea pa ya kupatikana mtoto nijalieni pate dalili dalili ambayo itanifahamisha kwa doa yangu ya kupata mtoto baliwa. qala akasema mwenyezi subhana subhanahu wa ta'ala Ayatuka alla tukallim al-nasa thalath layali sawia. Dalili yako ni pale utakapokaa wewe Huwezi kusemana na watu mdasakutatu mfululizo Basi. Akakaza kazakaria anaingojea dalili hiyo faharaja ala qaumihi min al-mihrab wa awha ila an siku moja katika masiku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 Kitabu itabajuki mtumi Musa. Epoke kwa bidii na juhudi kubwa kwa kufuatilia yaleo dunia yake na kuya tekeleza. Asa Mwenyezi Mungu ata inahu hukuma sabihah. Ya hayatul limpa utume akiwa ni mtoto mdogo, mchanza. Akiwa ni mtoto mchanga, tulimpa utume akiwa ni mtoto mchanga. Wahananan. hananan min wa zakatan wa kana taqiyyan. Ya hayatul ni mtoto wa huruma kutoka kwetu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 Wa yawma na siku ataukufa wa yawma yub'athu hayyan na siku liwa Baada ya hapo Mwenyezi Mwenyezi Mungu Ta'ala alikisimamisha hapo kisa cha Zakaria na Yahya kaingia katika kisa cha Maryam Saa Mwenyezi Mungu wa dhkuru fil kitabi Maryam Ewe Muhammadu kumbuka katika kitabu chako cha kurani kisa cha Maryam Maryam huyu idhin min ahliha makana shartia alijitenga kutokana na Kaila yami... yake akaelekea upande wa mashariki wa msikiti wa baitul maqdis fatakadhat min dunihim hijaban farsalna ilayha ruhana wat fatamathala laha basharan sawiya maryam alati faniya wale jamaa zake alifaniya pazia ili kujihadhi na wao kwa ajili ya kujisafisha kujisafisha kujitoharisha faarsalna arsalna ilayha ruhana tukampelekea uko huko alikokuwa jimbo wetu jibril fatamathala laha basharan sawiya akanda kujifananisha kwa kwake kijana wa kiume aliyakamilika kalat maryam ma ini inni a'udhu minka in kunti mimi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 Innama ana rasulu rabbik li'ahab laka gulamun sakinan mimma siyuya taqia takini ni mjumbe kutoka kwa wako amenituma niji kupewewe mtoto mtakatifu kalat mariamu akasema an yakunu li gulam wala yamsasni basharun walam akun itakuwa kuaje mimi nipate mtoto na mimi sisi kuguswa na kijana wote wa kiume na mimi si mada ya tapataje mtoto kana akasema ibraheem kadhaliki qala rabuki huwa ala ya wa linjalahu ayatan linnas wa rahma wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya hivyo hivyo ameshaamua mada wako kwa kusema hilo jambo kwangu nijepesi na oyam mtoto tutamfanya ni dalili kwa watu ni kwa watu na rehema kutoka kwetu na hilo ni jambo nimeshamulika wakana kana amri hilo ni jambo nimeshamulika fahamalatu fa intabadhat bihi makana qasiya maryam beba mimba bebamimba yasemekana kwamba jibril alimpuliza to kwenye shingo yake kwa kusudia upepo ule umfikia katika mwili wake na ulipompata mpa, ulipo upepo huo basi Mwenyezi Mungu akajalia kumjalia msisi wa mwili wake na ikawa ndio njia aliyopatia kubeba mimba faaja ahal mahal ilipopea mimba kwa kuzaliwa ukamwendesha, ukamkimbiza Mariam uchungu wa uzazi ila ajidhin nakha mpaka kwenye kigogo cha mtende qalat akasema kwa msikitii kwa kabisa ya laitani emitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya natamana ngalikufilia mbali kabla ya kunifika mimi haya wili usaha mariam, na nikawa nisahau iliosahau lika fanadaa min tahtaha alla tahsani qad jaa rabbuki tahta kisariya. akalinganiwa maryam na Njumbe aliyekuwa chini yake yasemekana ni wewe Jibril akamwambia la tahzani usije alla tahzani usije kwa husnika usihuzunike qaliya rabbuka kisaria. kasaria ameshakufanyia malao wako chini yako mta wa maji huo uchote ukikoga ukinywa na kujinaza na kila kitu Wahuzi hozi ilaik bijizina khalat tusakata alaik rutban kitikishe hicho kidongo cha mtende kikavu tusakitea like kitangusha kita kwako ruto banjania mzuri nzuri ziwiba nzuri lakini fresh kabisa fakuli washrabi waqari ayna fa'amma tarayina min min albashar ahadan faquli inni nazatu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya Kula wa na upoe moyo wako jicho lako simaa gema chozi endapo ukakutana na yoyote katika binadamu akaanza kukutilia hoja kumpika masuala usinyimizane naye fa kule mwambie inna lirrahmani samaa mimi nimeka nadhiri kwa Mwenyezi ya funga nimetia ya funga falan ukalima leo kwa hivyo siko tayari kuzungumza leo mimi na binadamu yeyote sitazungumza fa atatbihu mama akaja na mtoto wake amembeba. Kalu, wakasema wazee wake, "Ya Maryamu laqad shei shay'an fariyah." Na "Umekuja na jambo baya sana. Ya ukhtaharon, ma kana abuk imra sawin wama kanat ummuk Maryamu we, "Baba yako hakuwa mtu mbaya, mzinzi, wala mama yako hakuwa madaya." ilikuwa ku wewe kufanya kitendo kichi ukapata mtoto bila ya kuolewa. Faashara iley lakini Maryam aloaashiria kwambie muuzani huyo huyo mtoto ndiye atakayokupeni habari zote za ukweli Kalu wakasema Kaifa nukallim mankana kana fil mahdisabiya Wae unataka kutufanya sisi hapo vipi tuzungumzi na mtoto ambaye mtoto mchanga mikononi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 Aina ma kuntu popote mtakapokuepo wa ausani bissalati wa zakati amenusia ni utekelezaji wa sala na zaka Maadu mtu haya. kwa muda wote mtakapokuwa hai Wabarambi walidati wa lam yajalni amenifanya mola wangu mimi niwe mtiifu kwa mama yangu mzazi na wala hakunifanya mimi kuwa jabbari mshupavu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 wa Yahudi ndani yake wanashindana makana lillahi an yattakha min waladin haifanani haifanan kabisa kwa Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto subhana utakatifuni wake idza qada amran fa innama yakulu lahu kun fayakunu ana hukumu jambo lake lolote kuliambia tu kuwa likawa wa inna allaha rabbi wa rabbukum namo Mwenyezi ni mwala waenu و ربكم من مولا و مولا و مولا الله ربي و ربكم حقا من يزعم ان مولاه و مولا و مولا و هذا صراط مستقيم هي ديو نجيا الى ينوقا فاختلف الاحزاب ولتفهوتيان و توه فيما مبينهم و fawailu lilladhina ladhina kafaru mim ma'shi yal yawm al 'azim bukali ijath bitikiy katika siku tukufu ya kiyama wale wal yatfatiyana mwingine akasema yesu ni mungu mwingine yesu mwana wa mungu mwingine wakasema, yesu ni mungu wa tatu zote hizo ni za sokoto Asmi bihim wa absir yawma na lakini al-zalimun al-yawma ni usikivu ulioje kwa hao. na uoni ulioje siku watakayotujia hawa viumbeo wao. Lakini zalimun Lakini makafiri wa shirikina. ma zalimu anfusihum zao yawma siku hiyo ya kiyama fi dalalin watakuwa katika upotevu ulio upotevu usio cha kunisingizia وانذرهم يوم الحسره اذ قضى الامر بينهم وانذرهم وخفيش يوم الحسره اذ قضى الامر سكو مجوت وطقوا امره وجنبوا وهم في غفله وهم لا يؤمنون ن وكا و نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون منجيكم sisi ndiyo tutoirithi dunia na vili wao vyote na kwetu sisi ndiyo marejeo ya kila kiumbe Wadhukuru fi al Ibrahim Kumbuka wa watajie watu wako Muhammad katika kitabu cha Korani watajie kisa cha Ibrahim innahu kana sadiqa nabia Ibrahim alikuwa ni mkweli mtume wa mwenyezingu idh qala li ya abati abāt limatā'budu mā lā yasma'u wala lā wala wa lā wa 'anka shay'in kumbukapale ibrahīm alikumu bi baba yake oh baba yangu kwa nini unaabudu kitu ambacho hakisikii wa wala kione uwezo wa kukusaidia wewe kuchochote ya abati inni qadijā ani min ilmi fa tabayyana ahdika siratan sawiyyah baba yanguwe, mimi umeshonjia muongozo kutoka kwa wa ukweli kabisa ambao kufikia mwongozo huo nifuate mimi baba ahadi siratan sawiyyah ni kuongoze kwenye njia iliyosawa sawa ya abati la ta'budu ta sheitani inna shaytanaka kana lirahmani asiya baba wewe uacha kuabudu shaytan Uwaacha kuabudu mashaitani. Shaytani alipo kwa Mwenyezi wake ni asihi Ukimwabudu na wewe utakuwa ni asihi Ya abatini akafu aniyamasaka adhabu min arrahman Fatakuna li-shaytani waliya. Baba we, mimi nakoogopea kuja kukufika wewe adhabu kutoka kwa Mwenyezi na ukawa wewe kwa shaytani ndiye mtawala au mpenzi wake Ukawa wewe ni mwenye kutawaliwa na shetani wewe ndiye mpenzi wa Sheitani, badala ya kumpenda Mwenyezi na kumtawalisha juu mambo yako Kala Bwana huyo baba yake mtume Ibrahim mzee Azar sesame akasema kumwambia mwanawe Ibrahim ara dibun anta an alihati ya Ibrahim za ilam tantahila arjuman wa mali Ivi kumbe wewe unawachukia waungu wangu wewe Ibrahim wewe. Basi ikiwa ndio ndio hali yako nakupa onyo. Ikiwa huta coma na tabia yako hiyo ya kunitukana tukana na wangu nitakupike kwa mawe na kuanzia sasa niondokelee mbali. Kuanzia sasa niondokelee mbali, sitaki ni Kala, Kaa akasema Ibrahim, Salamu na alaika wa amani mwenyezi Mungu iwe kwako usalama Mwenyezi Mungu kushukie sa astaghfiruka nitakuombea msamaha kwa mala wako. sa astaghfiruka rabbi. nitakuombea msamaha kwa mala wangu ndenzi wangu inahu kana bi hafia kwa naye alivyokuwa kwangu ni mpenzi hatunirudisha patupu wa atasilukum wa matadoona min duni lallah kando na ninyi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 wa na na, viya, na na zao na viabudi wa viabudi wa kwa kabiabudi min dunillahi asaikum niyazingu wa habna lahu wa yaqu wa kullan janna nabiya tulimpa tunza zaidi kupata mtoto ishaka na yaqu njuku mtoto kulla nja alna na mjukuu wa kullan janna nabiya na wator kwa fanya watume wa habna lahum min wa janna lahum lisaanan sadqana aliyya ibrahim na watoto wake tuliwapa aba zetu za utume wa janna lahum lisaanan sadqana aliyya na tukawafanya ukuwa na ulimi wa ukweli wa mtukufu wa dhukuru fi alkitabi musa kumbuka Muhammad katika kitabu hichi cha qur'ani cha musa innahu kana mukhlasan wa kana rasula nabiyya Musa alikuwa ni mtu aliyechaguliwa. Alikuwa ni mjumbe kwenye kwa bani Israela, Wanabia mwenye utume na kwa kuaminika. Wanadainahu minjani bituri La aimani tur al-ayman wa qarrabnahu Tulimlingania Musa akiwa ubavuni kwa mlima wa Tur upande wa kulia. Na tulimfanya Musa kuaribu sana, mula wake akapata kuzungumza na mula wake maneno ya kusikika baina yake na wake bila ya kuweza kusikika na yote mwingine kwa wakati wake wa lahu min rahmatina akha hu Nabiya tulimpa Musa atunza kwa kumjalia kwa kumpa utume kwa kumjalia rehema kwa kumpa utume kaka yake harun akiona nini mtume bila yake wa dhikoro ismaili kumbuka Muhammad wataje watu wako katika kitabu cha Qur'ani Krisa cha Ismail, inna kana sadiqal wa'id Ismail alikuwa ni mkweli wa miadi wa kana nabia na alikuwa ni mjumbe wa mtume mwenye cheyo. yasemkana kwamba ismaeel alisifika kwa utekelezaji wa ahadi kwa vile alifikia kuifuatia miadi wa na mmoja katika wafuasi wake kaifuatia muda wa makamzima. mzima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 Inda marudia, na alikuwa kuakana indarabihi ni nalikuakumulawaki wadhukuru waadhkur filkitabi idrisa nizingo niambie mtume wako muhamad kumbuka katika kitabu cha qur'ani kisa cha idrisa innahu kana sidiqan nabiy idrisa alikuwa ni alikana mkwele mtume warafanaahu makana aliya na tulimnyanyua daraja ya juu kabisa mara patukufu ambapo mpaka leo hii asemekano kwamba yuko hai mbinguni. Kwa kutokana na kubahatika kuitembelea pepo ili akiwa katika dunia na akabaki huko huko peponi. Mpaka leo. Hadithi hizo zinafahamika zinapatikana katika vitabu vya sira siira. ana ama Allah. Mfululizo Tunfululizo wote wa mitume mkururo minkururohowote wa ukariri wa mitume asala mwenyezi Mungu allatini anama Allahu alayhim wa watu ambao amewanemeesha Mwenyezi Mungu minanabiyina katika mitume minzuri ya Adam kutokana na kizazi cha si Adam wamimmanhamalna maanuhi na kutokana na kizazi tulichokibeba pamoja na nuhe katika jahazi ilipokuja haraka kwa ya ulimwengu wa min ibrahima wa isra'il na katika kizazi cha ibrahim na yaqub wa mimman hadaina, na kutokana na watu wengine tulioongoa wajitabaina tukawaachagua watu hao idha tutla alayhim ayatul rahman zinaposoma kwao aya za mwenyezi za Qur'an haru sujadan wabukia, bukiya huporomoka kumsujudia Mwenyezi na kulia baada ya hao basi wa khalafa min ba'dihim qalful walitokea watawala wa kinyume chao watawalahao aba'u salata wattaba'u Kazi kaziaw ni kupuuza sala na kufuata mapenzi ya nafsi basi watawala watawalahao fasawfa yalqauna ghaia ki lam tawalana watawalawake kuna wengine watawali na si zawatu wengine hata walinyu kwa vile zawatu ni bazao kuna nazo waliya kijiji wa wengine watawaliya nchi na wengine watawalia taifa sasa hawa ikiwa mtendo wao ni huo kupuuza sala eh fasaufa yalqauna ghaya tuende wendako wa waende wendako wa watakutana na mutumkali illa man tabawa amana wa amila salihah isma qawli ale tubia akamwamini mwezingu na akafanya mazuri Faulaika ulaika yadkhuluna aljanna awataingia peponi wala yugulumu na shaywa wala hatuzulumu kaytu jannati adin illati wa'ada wa ibadahu bilghayb wataipata pepo ya ukazu wa milele ambayo amewaahidi mwenyezi waja wake bila kuiona innahu kana wa'duhu wa maatiha hakika hiliyo miadi mwenyezi Mungu inakuja tu lazima itatimie itatimia tu la yasmauna fiha laghwan illa salama walahum fiha walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyaa ndani ya pepo upuuzi aina yote isipokuwa amani na watapata katika pepo hiyo riziki zao asubuhi na jioni til kal jannatul lati nurithu ibadina man hiyo pepo ndiyo mahala ambapo tutowarisisha katika waja wetu wale waliokuwa kwa wacha Mungu mwenyezi Mungu Ano maneno ya malaika alipoulizwa na Mtume Muhammad SAW kwamba mbona hatukuone kuone siku sikuwezi wa Jibril mara kwa mara tukoe siku hizo gune tukimbia Mwenyezi Mungu akamtuma Jibril aende kuona Mtume na malaika na, na ambaye amana tanazzalu illa biamri rabika sisi hatushuki tukipoozi poozi hatoshuki kutoka mbinguni tukaja duniani ardhini Ila kwa amri mola wako lahuma baina aidina heyo ndiye mwenye kontroli ya mambo yote yaliombele yetu wa maakhalfana na yaliyo nyuma yetu wa ma baina dalika na ya hayo wa ma kana rabbuka nasiya naha kuwa mlawaako mwenye kusahau Rabu samawati wala wa ardi ni muumba wote wa mbingu na ardhi wa ma baina huma na vile wakati yake fa abudu wa stabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samia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 Akaripuka, mtoto ya akaripuka kwa sababu hakuna Allah anestakiwe kuabudiwa katika dunia na kupendwa iswa ya Allah subhanahu wa ta'ala jalal jilal rabbus samawati wal ard hasa kutokana mwingine akijita Allah ajitafutia mauti Ndiyo maana mwezingu akasema hal ta'lamu ta lahu samia Ivi wewe umetapatapo kujua kwamba mwezingu anasomo wa dini Wayakulu linsanu al insanu a idha la sawfa akhruju haya. manadamu kwa juuri yake asema ah eti mimi nikisha kufwa. nitafufuliwa na rudi tena kuwa hai mzingana asema aw la yazkuru al hakumbuki manadamu anna khalaqnahu min qablu lam yakun hakumbuki kwamba sisi tumemumba yeye kabla ya kuwa wa alivyo hali ya kuwa hakuwa lolote Fawarabbika lanashurannahum wa ash-shayatin thumma lanuhzirannahum hawla jahannam majthiyah bizun asma'na aban wako muhammad Tutawakusanya viumbe wote wa shayatin wa shaytan wa thumma Kisha kayshatutahkurisha haula jahannam kam bizun majannam majthiyah wakiwa hawawezi kusimama waangukia magoti thumma lananziana min kulli shia'atin ayyuhum ashadu ala rrahmani atiya Kisha tatfua katika kila taifa wale walio wakaidi wasugu wabaya wakubwa wa kibri na takabbur kwa rahmanikumunyezimu wale walio ashadu 'alal rahmanati tutuingize motoni kwa kwa pamoja na kwa sasa simvuli kwa sopenia. Su, Kisha lina hanoaaalamu billadhinahum awla bihasiliya. Siiwatu lakini sisi tunawajua wale ambao ni bora kwa wao kuingia moto. Wa in minkum illa wa ridun. Ingawa hapa na hata moja katienu ila atapita kwenye moto. Hapa na moja katienu. Wa ma wabaya watapita kwenye moto. كان على ربك حتم مقضيه وهو مشكوكم ولا واق ونوامذ يلوشبطيشوا ثم ننجي الذين تقوا ونذار الظالمين في هاجثيه لكن كي سترتو هوه وله وله وجهه مونکو توابوا توعاش ما ظالموا وكيوامي انغوكيان الدنيا عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا liladheena aaman ayul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya anasmelea munyezimu asema wa itha tutla alaihim ayatuna albayinat Zinaposomwa kwa aya zetu za uwazi qala alladheena kafaru asema kafi liladheena aaman kuambia waliwamini waamini ayul fariqaini khairum wa ahsanu nadiya niku gani katika letu na lenu nditakalo na makazi bora ya heshima na mkutano mzuri mwenyeziingo anasema wakam ahalakna kabla yao min karne ni wangapi tumewangamiza kabla ya wao makarne matukufu Hum ah sanu wa athan wari ya makarne hao yalikuwa ni mengi mapato mali mali nyumba shambaa furniture kila aina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 Yoyote aliyekaa katika upotevu fali amdu Allahu madda na amnyoshee Mwenyezi Mungu mnnyoshwe lakini hata idha raau ma yuaduna watakapokutana wakaona ule ukweli waliwaahidiwa na Mwenyezi Mungu imma aladhabu wa imma asaa ama adhabu ya duniani au adhabu ya kiyama fasaalamu man huwa sharru makanan wa adhafu junda. Hapo ndipo utakapo mjua ambaye ni mbaya wa makazi wa uhuda, salihatu, na mdhaifu wa wafuasi. Wayzidullahu alladhina ahtadahu huda atawaongeza Mwenyezi Mungu alioongoka uongofu. Walbaqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa marada na visaliyo vyema ni bora kama wako thaw kwa malipo na bora ya marejesho. Afara'aita alladhi kafara biayatina Ivyo Muhammad amemuona yule kafiri ambaye alipendulikia mpaka alikufuru bi ayatina kwa aiseto Wakala kisha akajidai akajigamba akasema la utayanna malan wa walada Mimi tupewa mali na watoto atalla alghaiba ivyo ametoa ametokea siri alau mafhum ametakaza inda ar rahmani ar ama jukuo kwa muenzangu ahadi kuwapewe hayo qala hapana sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min aladhaab madda. Tuteandika maneno yake hayo ya upuuzi halafu tutamnyoshia tutamongezea adhabu mnyosho wanarithu ma na tutamrithi hicho anachojigamba wayatina fardan na sisi fiki yake watakaza min lai alaha wamejitengenezea makafiri asiyekuwa kwa miungu mingine liakunu la izza eti iwe ni kwa wao ni hishima kalla kufuruna, hapana hayatotimia ayo walojipangia bali watayakanusha watakanuka biibadatihi maibada zao miungu yao wenyewe itakanuka itozikatai ibada zao waliokuwa kiaabudu wayakoonuna alaihim diddah miungu yao itakuwa ni dhidi kabisa kinyume cha yale matarajio yao wa, waabudiaji Alamtara tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzhum adza huoni wewe Ujapata kuona kwamba sisi tunawapeleka maishaitani juu ya makafiri wakawatikisha tikitiki tiki. falata ajala alayhim usifanye haraka kwao Inama nauddu lahum adda tunawahesabia wao muda wao wa maisha yao nyendo zao hatua zao tunadhibiti yawma nahshurul muttaqina ila arrahman wafda tunawangojea kualipa siku ambayo Tutawakusanya kwa cha mbele ya Mwenyezi wakiwa ugeni wa heshima wanasukun mujrimina ila jahannama wirda, tuwasukumi makafiri kwenye jahannama kwa hurumai la yamlikuna shafaata illa man ittakadha inda arrahman ahla hata miliki isipokuwa yule aliyechukua kwa Mwenyezi Mungu ahadi ya ta'ala waqalu ittakadha arrahman walada makafiri wanasema Mwenyezi Mungu atia na mtoto laqad ji'tum shay'an idda nini kwa maneno neno hayo, mmekuja na kitu kikubwa kabisa Takadu samawati yatafatarna yanakaribia mbingu kupasukiana minhu neno hilo kubwa watanshaku al-ard yanakaribia aza kupasukiana kwa neno hilo kubwa watakhiru ljibalu jibalu na majabali yanakaribia kuporomoka Anda ahulirrahmani waladan kwa vile wao kujigamba na kudai kumnasibisha Mwenyezi na mtoto wa ma lirrahmani an yantaha an yattakhidha walada nawladahu fanani haifanani kabisa kwa Mwenyezi kuwa na mtoto in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rrahmani abda hakuna chochote choko katika mbingu au ardh isikokuwa ni vitumwa vya Mwenyezi Mungu ni vitumwa vya Mwenyezi Lakad laqad ahsaum amadhibiti wa'adum adana amayapangia hisabu wa kulluhum ati yauma alqiyamati fada na vyote hivyo, vitamwendea mwenyezingu siku ya kiyama peke yake. Vitamwendea Mwenyezi Mungu havina chochote cha kuwasaidia. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Mwenyezi Mungu anasema wa hakika wale walioamini wa Mwenyezi wa malaika wake, mitumi wake, vitabu vyake na siku ya mwisho ndugu uwezo wake Mungu. Wa, wa amilu hati kisha wakatekeleza yaliyo mema. Sayajalu lahumur rahman wuda. Mwenyezi Mungu atawafanyia watu hao kuwa na upendo. Peponi, watapendana upendo wa milele. Fa inma yasarnahu bilisani ka litubashira bi al-mu'min muttaqin wa tunthira bihi qauman ludda. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake tumeyepeshisha al-Qur'ani kwako. Uisoma kwa wale wako ili uweze kuwabashiria wale waacha Mungu na kuwahofisha watu masugu. Wa kam alakna qablhum. Nani wengi wapi tumeuangamiza kabla ya wao? Minkari katika makarne ya watu waliokaa wa wasugu. Wa hal tu hisu منهم من min احد؟ Ibi Muhammad kuweza kumpata kumsikia mmoja wao katika hao? Uweza kumjua patapo kumskie Firaunu, patapo kumsikia Bokhthnasr, patapo kumskie Yana, Namrud ibn Kan'an, patapo kumskie? Hal tasma? Hal min Waliko uko au utasmaulahum rugza au umepatapo kusikia cha hata chakato zao za wakitembea umefaru kusikia basi na wao hawa e, wanangojea hilo liwafike kama aliwafika hao lakini litawafika na mwisho watapufuliwa siku ya kiyama waisabiwe walipwe kwa mujibu wa mtendo yao allahumma jannana ya karim tadhkirakum muttabi'in wa li kitabika nabika muttabi'in wa ala tahaatikum mujtami'in wa muslimini بمن نكا وعدلك ورحمتك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم